O kulle muh dhe të t'in bidhah O kulle bidhah të ndolale O kulle ndolale t'in finna Të ndëruar besim ta Allahu subhanu e ta'ala Me ka kërjuar në këte jetë Që ne të adhuroj më ta Dhe adhurimi Allahu më adhuruar është i koncept i gjerë Që nuk përfshin vetëm namazin Apo vetëm ajgjerimin Apo vetëm zekatin Për kundrazi a i përfshin të gjitha fushët e jetës. Dhe besimtari është besimtar 24 orë. Dhe jo vetëm ditën e gjuma, apo vetëm për Ramazan, apo vetëm për Baram. Urtate Allahut duhet i zbatoj në shdo kohë, dhe kunder i shdo kujtë. Në njeri u ka detyrimi në daj Zotit ti. Dhe kjo është hakuja Allahut më dheruar. Në kjo është detyre e parë dhe më kryresor njeriutë sepse Allahu i madhëruar ka krijuar atë dhe ka sjellë në këtë jetë. Pastaj ka hak, ka detyrime ndaj njerëzve. Dhe më pas ka detyrime gjithashtu ndaj vetes të ti. tij. Dhe duhet çdo kujt i jap hakun, të kryejë detyrimet e Zotit të tij, të kryejë detyrimet që ka ndaj njerëzve, dhe të kryejë detyrimet që ka ndaj vetes tij. Nuk është lyen krye një për këto detyrimeve shlyer, nuk e shlyen detyrën e tjetër. Domethënë nëse një njeriu i kryen detyrën ndaj Zotit, por nuk kryen detyrën ndaj vetes tij ose ndaj njerëzve, ai është i mangët. Ose një person që i kryen detyrën ndaj njerëzve ndaj vetes, por nuk kryen detyrën ndaj Zotit, ai është tepër tepër i mangët, sepse hakui Allahut është përpara hakut të çdo tjetër. Dhe ai që jep, jep hakun vetes tij, kryen detyrën ndaj vetes tij, por nuk kryen detyrën ndaj njerëzve, Gjithashtu a i nuk është në regullë për shimangët. Dhe detyra më kryesore që ka njëri u nda njërzve, është detyra që ka njëri u kondrejt prindeve ti, atyre që jam bërë sëbep në të dynja, jam bërë sëbep që a i të vini të dynja edhe të rritet e tjetoj. Sëbep dhe më me lejnë Allah subhanu wa ta ta'ala. Për të arësujetë, Allahu i madhëruar e ka urdhëruar njëri u në Kur'an, që a i t'japi hakun prindrëve ti, dhe t'jë respektoja ta, dhe të tregojt bamires në i tyre me të gjitha formët të bamiresis, me fjalë dhe dhe dhe, dhe pra. Thotë Allahu i madhëruar, ua ka dha rabbu ke ella ta'budu illa i jahu a bilwalidini ihsana. Ka vendosur dhe ka urdhëruar zëtë jotë, Çdo mos adhuroni askën ditë për vështi dhe më prindrit të jeni bamirsa. Bamirsa, bamirësia këtu përfshin të gjitha format e mirësisë, të cilat duhet i ketë njeriu në fjalë dhe në vepra. Obil walidaini ihsana, edhe më prindit sot Allahu i madhuar të tregonë bamirsa. Pastaj na tregon Allahu i madhuar një për format e bamirësisë që një u kuptoi pasaj që është më e lartë sa kjo imma eblu gënë në indek el kibara ahaduma au kilahuma felata kullahuma uff të të dojë më dorë nëse njeri për i tyre ose të dy a rrinë moshën e pleqëris mos u tyre tyre uff ke nuk të thotë që poqese janë të ri leo të zush uff por që dhimi është që prindë kër janë të ri zakonisht zakonisht në ka shtrinë dorën fëmijës tyre sepse punën vëzë nërsa kur plaken kanë më shumë nevojë për fëmijën e tyre se kër janë të ri Për këtërës të ju, thëtë Allah, më dhërë, në këtërë moment, jë ta të ti në më nevojtarë për të ju se kur, ti më sëfërë të ju e ufë, kur të këndi shka, wa la të nëherhuma, edhe më sëfërë të ju e fjallë të rëndë, të ashra, wa kullëhu ma kaulen kerima, edhe fjallë të ju e fjallë të mira, fjallë të sidhshme, wa fjallë ma gjenahat dhulli minar rahme, edhe u li krahët e tu, e thot Uli dhënë dhe t'ishtë në nështruar par atyre nga mëshirë që du t'kesh për t'athot. O kur rabbi arham hëma kema rabba janë i sahira, dhe thujo zëtë mëshirojë ata, si kur sa ata u kujdesën dhe me edukuan mua kur ishe i bërë. Kjo është porosi e zëtit e kërneris, e Allahu subhanu wa ta'ala, kërjuësit të shdëgjeje, që ne e ti japim ha kumë prindërë. dhe ajetet të tilat, të cilat klasi për haku në e prindere, janë disa. Në disa ajetet, Allah i madhuar, dhe do biluali deni, sa në tregoni bërë mire, sa në e prindere tuaj. Biluali deni, dhe do në në nënës dhe papës, dhe do nënë dalim, Allah i madhuar në në në nënës dhe papës, që të dhe dy e më prindere, që të dy kanë haku në tyre, edhe një dhe një ju të dhe apë haku në qëtë dyve, edhe pse nëna po ato çu duhen prindet e jo kanë hakun e tyre dhe njeriu duhet t'i respektojë ata dhe të jave hakun e tyre. Kjo porësi kuranore ka gjetur vesh dëgjues tek besimtarët e vërtetë. Për këta rësy besimtarë të vërtetë dhe të mirë janë ato të cilët i zbatojnë të porositë, sikurse zbatojnë shumë shumë porositë tjera, i bindën urdhave të Allahut subhanahu wa taala dhe i respektojnë prindet e tyre, sa tregojnë të të mirë me ta, sepse Allahu ka urdhëruar për të ndigje dhe Allahu jo më kot ka urdhëruar, por Haku alloj, ka urdhëruar sepse ha kujtyësh i madh. Mirpoollojmë dhe uren e ka treguar neve një kufi, sepse mund të që njerëzit në rrethin e prindërve janë janë 2 vjeç dhe 1 mes. Domethënë, dikush është mesatar kurse një pjesë ose hektarë shumica i te kalojnë kufirin. Disa nuk e respektojnë prindit, edhe kjo më porosie për cilën u flasim është për ta, kurse disa tjerë respektojnë dhe te kalojnë kufirin e tyre derisa i ngrenë e ngrenë respektin e prindërve dhe ngrenë zonën. Për në emër Allah si të Allahut të Mëdhur, ne na mësoni ti mesatarë. O të respektoni prindërit, silluni mirë me ta. Pastaj thotë in jhede ke ala an tushrik bima leysa leke bi ilmen fala tutiha. Osahibhuma fi dunya ma'rufa. Nësa ata përpiqen me të gjitha mundësitë që ti që ti të bësh shirk, të të fusin ty që ti bësh shok Allahut, mos u bind atyre. Mos u bind atyre. Osahibhuma fi dunya ma'rufa do të cilu me ta në dynjan me mirësi. Kjo tregon që besimtari duhet silu të sillet mirë prindëti, edhe sikur ti mos besimtar. Edhe sikur ata të rendin të rendin me gjitha mundësitë për ato ta futun që ta fusin në shir. Ai duhet të bëj durim, duhet t'regoj diçka me ta, edhe t'i shoqëroj në atë më me me sillun e mirë. Kjo është porosia që ne që mesatar, e pollojmë adhuruar që njeriu të jetë më i sotar, mos e tejkaloj në dy anët. Mosit e kaloj si ata të cilët nuk i respektojnë prindit, por të azbatojnë të porësit Koranit, edhe mosit e kaloj si puna të cilët nga respekti ma të kam për prindit, janë gati dhe ndë në vazën. Si që ndodhë me shumë njërës të cilët kanë smudin zemër të tyre, thonë Allah, umë ka urëdhuruar që mund të bine në prindere. Dhe më po, po të prindim, thonë në së falë, edhe umë për të bine në prindere, po falë ma. Kësë ë Sepse bindja me prindërave është bindje në në në rangun njerëzor. Dhe bindja ndaj njeriu, njeriu ndaj njeriu, çdo që qoftë, prindësh më i lartë, pastaj vijnë tjerë, është në kufijtë e lejuar që ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa nëse prindit urdhon për të bërë haram, nuk ka bindje më e lartë. Edhe pse respekti dhe morali mirë duhet të ekzistojnë të. Kujt do të bërdollim në më të respektit që duhet këtë për personin e prindit të tij dhe bindjes në të Binde i binden e vitu të njëjë që, një që hallo posa kurse respekt duhet të jeti për gjithësinë sepse ata janë prindër dhe kanë hakun e tyre. Mëjdje profeti sallallahu alajhi wasallam na ka treguar që respekti ndaj prindërve është aq i madh sa njëri duhet të bindet ndaj tyre edhe në gjërat të cilat domethënë janë pëlqyeshme nga neftare, por ë njeri nuk i ka detyrt të bëjë nëse prindi mos e bëjë Atëherë në disa raste lejohet që si ju mos e bëj. Në veçanëri këtu ka folur për xihadin. Xihad është nga vema shumë lloje. Edhe dietatari i Islamit të gjithë kanë treguar se xhihad është dy lloje. Çfarë zënë forzën e faje? Xhihad i forzave është kur armiku sulmon një vend islam, muslimanë dhe i vëndja kanë detyrë të gjithë që të ngrihen, të uftojnë pa marr leja ose kujt as prindërave, as as gruaja burrit dalin nga, dalin pej gjithë uftojnë për të përtragur mikun, për të hedhë dushmanin ndërsa lloji i dytë është jihad i që është farskifaje, që nuk është detyrë për të gjithë, por e kryen disa vite të rinj të tjerë. Për këtë lloj jihadit i ka thënë profeti sallallahu alajhi وسلم që merru leje prindërave para se të tikish. Nëse lutemi në musik, sepse ata i han burseve që duhet të vish të dënyah. Në dorata kanë hakun e tyre tek ti. Për këtë arsye ata mund të kenë nevojë për ty. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi وسلم ka thënë një person i çka tillë, ai keman leje prindërave që të shkojmë në jihad, ka thënë jo, atë ktheu te kafanë transmeto lutullah ibn amr. Fatë një person te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i mori neja aty për të për të luftuar rrugtullah dhe i tha: "A je kë djallë prineti tu?" Tha: "Po." Tha: "Shko tek ata dhe lufto tek ata." I thotë tek ata do të më bëj durim me ta. Kush kuptimin? Kthei ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam për luftën e cila nuk është detyrë për muslimanin gjith, por është është detyrë për një pjesë. Nisë sho trëgohet po nga Abdullah ibn Amr. Se një person shkon te profeti sallallahu alejhi dhe i thotë kam ardhur që të jap besën për hijret, për të emigruar. Nëse kuptohet nga hadithi dhe nga mënyra se si i tregon të ky person, kuptimi i tij është domodin dhe që ky person ka shkupur të bëjë një xhit në një vend tjetër ku muslimanët nuk kishin më nevojë për të emigruar dikush. Por ne dhe profeti sallallahu mesulë shkruan Mekka, u tha njerëzve sot nuk ka më hijret, emigrim, nuk ka më emigrim. Por ka xhihad, ka dëniet mirë për të bërë punë mira ose xhihad. <të> Edhe vjen ky person i thot kam marrë ti atë ja besën për hijret. Dhe i thot i kam nëm, ne kam nëm 200000 duke qetar. I thot profeti sallallahu alejhi dhe selem ktheu dhe bëj atë që ishin sikur si i bën ata që të çojnë. Ktheu në shtëpi, vë bëj atë që ishin sikur si i bën ata që të çojnë. Sërca këtu bëhet fjalë për një gjë që nuk është detyrë. E them këtu lloj to detajesh që kuptohohë sepse disa njerëz mund ke të kehiq kuptojnë argumenton dhe mendojnë dhe mund mendojnë për atyre që binë në prindësh binë absolutë kur thotë lejohet që njeriu le të detyrohet që ka bërë lol detyr për të, të binë prindëre. Qëllimi i tuaj është që njeriu lej, lejohet le të lej, ato lloj gjëra që nuk janë detyrë për të nëse prindi e kërkon. Sidomos kur bëhet fjalë për ato gjëra të, të cilat domethënë e çon njeriu në në vdegje. Shumëzo do shkruajnë uvezë dhe prindit mund të kanë nevojë për të për të shërbëryer, edhe ai nuk u shërben dot. Kështu që hija e ti normalisht nuk i është dëm për ta. Prandaj ata kanë nevojë për ta, dhe, ka të dhe ai ka detyrë që ti pyesë ata para se ti ikin nëse bëhet fjalë për jihadin që është pas kifaje. <të> edhe kjo tregon domosdoshmën hakun e madh që kanë prindrit. Gjithashtu edhe për hijjetin sepse kur bën një migrim, njëjud do largohet për tyre. Tasmutullah ibn Suddi radhiyallahu anhu, qoftë e pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam Cila punë është më e dashur tek Allahu i mëdhëruar? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, është namazi në kohën e vet. Namazi kur e vetësh nga punët më dashu të dashura tek Allahu subhanuhu teala. Pastaj i tha, kush është kush pun tjetër është mirë, më mirë? Do të thonë pas namazit, i tha bamirësia ndaj prindërve. Bamirësia ndaj prindërve është nga punët më pavështore, më në njërijo, afro, të cilave njeriu afrohet tek Allahu subhanuhu teala. duke pas parasysh dhe më dhënë që afrotek Allah duke bërë dhe tyret e tjera, nëse një për somë shumë nuk falet dhe dhe është në bëmijës në e përnderve, për mjërësia ti është gje mirë për të, për për dhe se nuk e kryrë hakon Allah dhe është largë, shumë largë. Që që këtu bërë shjal, të shjalë, kër njëri i kryrë dhe tyret e Allah dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe shoq transmetohet nga Sulmani se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith i sakt, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ë jetën e shton bamirësia. Bamirsia ba ka përshënd bamirësi në njerëzve. ë Ky hadith tregon që njeriu i ka caktuar Allahu me dhurat një jetë. E, dhe kjo kjo jetë është e shkruar në libra që ndodhin në duart e melekave. Edhe u është thënë me lajkeve, po qesë ky person dhe krui, filan, bëmirësi, do kryej filam bamirësie, do t'rregut bamirësinë prindërve i shtoje në jetën kaq gjete. Edhe ky t'rregut bamirësinë prindërve ti do i shtohet jeta shemulli 10 vjet ose 15 vjet më edhe ra. Këto ka dërguar profetullam për, për, për, për të për të treguar neve që bamirësia ndaj prindërve e ka shpërblimin që në dunya para jetë. Kjo është mundësh shumë madhe. Sigurisë dhe padresia ne prindërave e ka dënimin që në dyja para jetës. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për disa gjunafe që u shpejtohet aty dënimi i qendryjash për ytyr është padresia që u bë atë njerëzve, zullumi kur bin qaftë kujt edhe mos pas e dhe mospas bamirësia ne prindërave, bamirësia do të thonë padresien ne prindërave, këtë dyja janë gjunafe që dënimin e tyre marrin 100 dyja para hijet. I shoq transmeton nga Biramfa, thotë shikova te profetit sallallahu alaihi wasallam dhe dëgjova atë që thoshte të tregohu bamirës ndaj nënës tande, ndaj ndhe babait tand, edhe ndaj motrës tande, edhe ndaj vëllait tand dhe më pas ndaj afë të afërmëve të tum sipas rradhas. Transmeton Hakim Hadith Juz. Ky është një porositi profetik i gjithashtu që tregon që për çdo njeriu duhet tregohet bamirës ndaj afë të afërmëve të tij dhe në krye të të të afërmësh nëna e tij, pastaj e babai i tij pastaj motra e tij, pastaj vëllai i tij, kështu më radh. Edhe sot tregoj ti një person e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, "Ojë dooj Allahut, ndaj kujt e tregova bamirës?" I tha ndaj nënës tande. Vetapo pastaj ta bë pa ndaj nënës tande. Vetapo pastaj ta bë pa ndaj nënës tande. Po pastaj ta bë pa ndaj, po pa hiç. E kjo tregon që hakui nënës është 3 herë më i madh se hakui i babait. Edhe pse hakui i babait është i madh sepse i është prim, edhe vjen direkt mos hakut nënës. Por ç'o trogoj që hakoj në seri në më më i madh, do hakoj prindërin në aspekte të përgjithshme të rron këta ditë, hakoj prindërin më më i madh se hakoj çdo kujt tjetër prej njerëzve, të cilët rrethojnë antarin e tu. Tregon një se profeti sallallahu alajhi wasallam ngjitet në hutbë dhe hedh këmbën në shkallën e parë thotë amin, hedh këmbën në shkallën e dy thotë amin, hedh këmbën në shkallën e tretë thotë amin. Dhe Kërë zbet në hybje i thonë sahabat, oj dërgurë Allah të dëgjuëm që ti thë trehe amin, për për se thë amin, fa me erë në Gjibrili edhe në fa. O Muhammed, thuaj amin, për të që po them. Thot, a person i personin si dhe dëgjuën e mërën tëmë dhe nuk nuk bje salavat me ty, sallallahu, sallallahu, sallallahu, amin e Muhammed, thot, thuaj e lërgohë, thuaj amin, thuaj amin, thuaj amin. Pa e dytë ai person i cili ka paramazanin dhe nuk i falën gjunafët e largoiu Allahu nga mëshira e tij. Thuaj amin. Tha amin. E tha e treta ai person i cili ka të dy prindet e tij ose njërin për ydre dhe nuk hyn në mëshirën Allah, Allah e Allahut. Allahu e largoi. Thuaj amin, amin. Dhe kjo tregon që bamirësia ndaj prindeve është një nga punët më të mëdha, më të mirat tek Allahu subhanu teala ajse njeriu i cili nuk e fiton mëshirën e Allahut për këtë punë, ai është i dërguar në rilguar po ditëm, sa merritoj dhe për kësaj domoshem është një rilguar. Me të thjesht thjapo vallë mundsin, ta kesh, ta kesh gjenetit në shfitat ata. Duke qenë durim me prindet, duke shërbyer atyre, duke u dhënë hakun atyre, duke u pikë nën çtu të shërbesh për nevojat që kanë në radh, mos janë cmur, nëse nuk kanë vënë për diçka në radh, mesnatës apo ditën, sigurisht ata janë kujdesur shumë herë më shumë për ty që jeni vogël. Po, për mbarë jetore. Përsinë shpëblehet njëri u një. dhe Kjullo i haku në e prindit, kërmë është një ditë vitë, kjullo i haku në e prindit është shdët ditë vitit, për në dhe muslimani, si që e thashe, e muslimani që e 24hë muslimani, 24 muslimani, dhe jo vëtë një ditë vitit. <coughs> Gjithashtu një për argumente që tërgon vlerën e bëmjërsisë është hadithi e tëre tre persona që, që strehon një shpedhë dhe obie guri, të tërgohë që një për tëry i lutët Allahet që të alergurit të, alergur të gurinë, Ma u punën e mirë që ishte bërë, që ai ishte treguar pa mirësinë e prindërve të tij, dhe kishte pritur nga mbrëmja deri në mëngjes si tu jepte për këqumësh dhe nuk i zjonë gjumi, se kishte frikë moshi shqetësonte, dhe i lahin edhe vetë papir për vesh prindërve të tij sot Allah, po qyse mund të ka bërë punë për hir tënd në largo gurin, pastaj do t'je lutën me me lutje të të, të ngjashme që kishin bërë punë mira dhe u largon Allah gurin. Kjo tregon domosdoshmë se kjo punjë ka bërë është punë shumë adështore tek Allahu i Subhanetale dhe që ishte për mirësinë e në në i, i prindërve. Në dalu tregues se profeti sallallahu alajhi wasallam hadithi i Sahih ku ka transmetuar Al-Albani. Pas hyrën në xhenet, edhe dëgjova leximin e Kur'anit që bënte një person. E thash, "Kush është ky?" Më thanë, "Ky është Harith ibn Nu'man." Edhe tha profeti sallallahu alajhi wasallam, "Këshulloj bamirësia, këshulloj bamirësia, ai ka qenë një njeri më bamirës nën nënës së tij." Sot ai ka qenë një njeri më bamirës nënën e tij, domoshem profeti sallallahu alajhi wasallam që Harith ibn Nu'man ka qenë për banorët e xhenetit, është për banorët e xhenetit sepse ai ishte bamirës nënën e tij. Këtë të regohë mblerë në madhe që ka përmerësien dhe i prinderve që ajse e fut një një në gjennet Në gjithështu është reguar që një për gjunafe më të më dha është përderësien dhe i prinderve dhe humbja haku të tyre Profetis sënë Allah e sëllëm është për gjunafe të më dha dhe ka thënë Gjunafe i me i madhe është i bësh shoka Allah të më dhëruar Pastaj ka thënë padrësia që u bë prindëve ose mosdhënia hakut të prindërave. I pari është shirku, padrësia e dytë ose gjynafi i madh i dytë është mos japosh hakun prindëve dhe të bosh atyre padrësi edhe gjynafi i tretë, por filozofësinë është i mbështetur dhe u dhe qendroi ulur pa është dëshmia e rreme dhe vazhdoj të apoisë një fjale derisa thotë sa kanë të rritur ndividin ëndëruam kishte të kishte heshtur ai shumë përsi dëshmirë rremë dëshmirë rremë sepse në dëshminë rremë mund të ndërë gjakun dalin ka të dëshmitar të rremë dëshmoi që finali ka bëri morë jetë vritet ai me sa vritet ka të dëshmitar të rremë prandaj dëshmia rremë është shumë e rëndë edhe shkeli i hakut për ndërjetësues është shumë rënd, e rëndë prandaj Allah subhanahu wa taala e ka krahasuar të më shirkun edhe shirku është gjunafi më i rëndë të cilin Allah subhanahu wa taala nuk e fal kurrë nëse njeriu nuk pendohet për ti. Edhe asu profeti sallallauhi sa nuk ka thënë, nuk hyn në xhenet ai që nuk jep hakon bindve të tij ose ai që shkel hakon e tyre. La yadkhulul jannata aaq. Nuk hyn në xhenet pa i personi i cili shkel të drejtat e dhe dhe, dhe ti, nuk jep dorë të hakon për bindve të tij, dorë për bindve të kryme që kanë drej bindve të tij. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka mallkuar atë person që thërr diçka për domethënë, thërr domun një kafshë ose jo për hir të Allahu po thërr për diçka tjetër, domun i bën shokoladë madhor në në në adhurimin e thërjes. Gjithashtu ka mallkuar personin i cili shkel kufijtë me prindërit e tij dhe nuk u jep atyre hapën atyre. Të e tyre. Kjo tregon feshën e rëndë që ka çështja e pamërisë me prindërit. Kurtohet arsyet, kjo është i pavësi, porosi, pavësisë me vetën time dhe ju që ne të tregohemi të drejt, edhe të jakëm haku në prinderve tanë, edhe të regomi të mirë me ta, edhe të i respektojmë ta, me fjalë dhe me vepra, por me një kushtë vetëm, pa shkelu kufit e Allahut, sepse shkele kufit e Allahut, nuk përnojnë të ka Allah i madhurur, dhe Allah i madhurur nuk nga ka urduar në etë, që për të burë qefin prinderve, të zemërë me të, por të i kënaqin në ta, dhe të bëjmë qefin e tyre, brënda e tyre që ka nësa ta përse nuk knashen brendë e këfijë që ka liur Allah Mëdhruar ne nuk e me mëdë dëtyr në të ty që ti knashen ma të të që të zemur Allahun por thiesh duhet tërkomit të mirë edhe knashe atyre është ndohet Allahot aji knashe atakur të dojë e i si dojë e i nësallohu në Mëdhruar në bëjë përty qabin hako për mëdër e e El hamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi ajë që më shtyu të flasë të hutbë për çështjen e hakut të prindërve ishte e, e para gjë për të treguar rëndësinë që ka kjo çështje në Islam. Dhe kjo çështje domethënë është treguar Kur'an dhe hadithe të sakta që i dëgjuat drejt. Domethënë në shështje stabile është përparimeve të Islamit që muslimani duhet i japi hakun prindërve të tij. Dhe kyll haku i duëdhën prindërave çdo ditë të vitit. Kështu që, që e para suvisi ishte kjo. E dyta ishte se sot pretendojnë mosbesentar që kjo është kjo dita e sot me pretendojnë se dita e festës së nënës. Dhe ë kshu ata domethën përpiqen në të ditë i japin në hakun nënëve këtyre. Ngaqë ata në përgjithësi po klas, atëse mund të kemi një për ty që mund të japë hakun, nëse mund të pretenduar, po përgjithësi nuk e jovin hakun në në e nënës vendosen 10 ditë festa, nga që prindërit e tyre ata i çonin por azile, edhe nëse nuk i çonin por azile, ë i i tradhonin si shkllëvër në përshpirtë e tyre prindërit e tyre. Edhe këtu pasaj u a bënë ata tyre fëmijët e tyre kur ata bënë bënë prindëre dhe bënë pleqj. Edhe këtu po rrezu zinxhiri. Ky është friblin që u jep Allahu madhërua ato njerëz të cilët domosdoshmë nuk i zbatën në urinë të tallosme. Vetë që ditë kadal edhe e kanë nxjerr mosbesimtarat festën në e nënës që quajnë e kanë nxjerr por ti rikthyre sadopak hapun që ata vetë kanë kanë shkelu me kënd të nënës nga që ata nuk jovin nën dhe nëse njofin, nuk njofin babë. Për syje, mua e njohin nuk jovin bab. Për këtë arsye mua ajo që do të bëj për shtypje është ku e shikon ata thonë festa e nënës. Po mirë në gjithë këtë vit poru pasapaskë një ditë për të qenë festën e babës apo vallë baba ashi pa njohur vetëm nëna vetëm nëna ka festë. Edhe kjo nuk është që qëtë të qëtëtishme, se pësa ta ne më gjofin, kërse baben e shumicën të nuk i njofin, njofin. përndet e kopilet i kene për rrugë rrug të Europës me tonelata, me shumicë, përveqë atë të tërë i që aportohën, përveqë atë tërë i që aportohën, i kemet me, me shumicë. Përndet e ata, përpichit i apin haku në nës, edhe më përëndimë, haku i para është i gruës, pas të e shë qenit, pas të e shë tush ha kuçë që edhe kshu është kështë bën ata dhe e di nuk kujtoheshë domethënë nuk kujtohet gjithmonë ata njerëz që të bëjnë festën e nanës ose diçka e tillë në radhë sipas këtove muslimanëve tonë që duan ta festojnë një ditë në vit atë ditëlindjen e profetit sallallahu alajhi wasallam sepse ata vetëm një ditë në vit përpiqen ta proqujtojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam ta zbatojnë atë por çdo ditë tjetër pastaj i shikojnë ata shikojnë gjithë të që zbatojmë me vlutë që me që bëjmë me vlutë kuique ato zbatimin e sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam ata e kanë njerëz që e shkelin moshun rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam se çdo kush tjetër ata e festojnë një ditë në vit edhe këta që festojnë një ditë në vit nëse e festojnë dhe ata nëse e festojnë nëse harxojnë lejet për të bërë një lule nënës në atë ditë kupton ose një dhuratë do e shikosh që ata që e festojnë ata e festojnë çdo ditë të gjitë dit e vitit ata e shkelin më këmbën në natyrë por këta rysa ata një ditë në vit kujtohen Për të thënë asaj që ne, të respektë të në kurse, ne, si musliman, në ka e, pasuruar Allahu i madhuruar Me porosit që në ka të në Quran dhe profetit së lasën me porosit e ti Dhe nuk kemi nevojë për fejës sa të mosbesim të arve Në në tona e kanë fejës për dit Ne besojmë dhe përpichemi që hakun të aja për me ty e për dit dhe ju vetë një dit në vitë Nëse do i jese pamërisë të ulni një lule, do të blini një lule për ditë, edhe pse ndonë pamërisë nuk tregon me lule. Fton? Kështu që haku i tyre është për ditë. Edhe kta që pretendojnë se si hapun një ditë. Kta rreth pothuaj pretendojnë sepse kta nuk hapin ditën e tjetër hakun. Dhe kjo është mos e vërtetë. Shikojë elitetin, katastrofën se ku po shkon shoqëria sonë në ta dinj. Edhe këtë duke medituar kam vënë re këtë gjë. Që Kjo loj shëqëri e shqitare Deri para 20 vjetës Dere në kone komunizmit Që i ka në dhën Sa do pak ha kumë prinder Ata që i ja ka në dhën E ja ka në dhën Sëpse e kishin të rashguar Dikur këtë nga muslimanës Njësë ka që në muslimanë Edhe kishin gjerë të më në qështë e moralit Respejt në e prinder Nësësot Nga që ata që i shënë fëmi dikur Lindë në, në në rritë në bënë për bëllar Fëmi dhe tyre, këta, Mbi detyrë u dukon pa instaluar, përndryshe fëmijët e tyre tashin duken duke i shkel prindër më kanë. Edhe nëse nëi për i tyre hyn islam, edhe nuk je haku në e jep hakun prindërve ta dinin se atë ka trashëgiminë nga xhahiliti i parë. Shumë domosdhem, për islamit e kanë njerëzit unë nëse e kanë respektin ndaj prindër ata që kanë, trashëgimi prej se atë pse nuk e dinin. Edhe nëse ka prej muslimanëve sot vetë e di që ka, që nuk e je japën hakun prindërve dhe e kanë trashëgiminë nga xhahilieti fujësh doboj keqja që vjen vetën e muslimanit tekim trashëgimi nga nga xehiljetin. Dhe çdo lloj mirë që çon me shoqëri kë është trashëgimi e Islamit. Prandaj, mjesia e vërtetë e njerëzimit është ata ta zbotojnë Islamin. Edhe e keqja e vërtet për ta është të që të ruajë trashëgimin e vjetë të ignorancës. Shikoj sot një nin, një nin jo musliman që prindi kanë jo musliman. Ku duhet të shkuar i nia? Si janë duke i trajtuar për një dytyre? Sikos, domethënë atë është katastrofë e madhe që u po bën në familje. Nuk po diskutoj bur me grua, po diskutoj fëmijë me prindër. Çfarë është duke ndodhur vërtet? Dhe kjo nuk gjej normalisht këtë lloj shkelje të drejtave të nënë në familje ndaj ndaj prindërve, këtë ndihmëndeve të ligjit. Po çikosh për, për shkak të një perendimi, perendimi këso një ligj, nuk e di këtu të ne, nëse nuk i ston dëngjes së shpenit, keni për ta parë, sepse drejta se rrugën shku duhet shku të ata tanët që deri në moshën 18 vjeç fëmia ose 16 vjeç rrinën nën kontroll të prindit, pas sa moshën 18 vjeç nuk ka të drejtë prindi të cënoi çdo lloj gjë të fëmijës, ajo është e drejtë e tij. Domethënë, sikur fëmia shkojtë të bëri moralitet, shkojtë çfarë që të bëj, ajo është e drejtë e tij. Edhe i hiqet e drejta prindit për, për të e, për të ëh për të manovruar me fëmijën e tij. Edhe pas kësaj ka një çështje, shkon çështje deri aty pikë domethënë që familja shkëbohet fare. Edhe, në në parëndim Familjet të shtuhura, të shfërbëra, prandaj edhe njerëzit për ndiktim të kanë bërë vetë, ku kam thënë, subhanallahu më shumë pushtypje. Njerëzit nuk preferonin të martoheshin. Edhe po të martoheshin, nuk preferonin të bënin fëmijë, sepse e dinin që po të bëndë fëmijë do ta shkëletë më nisën në kamp. Do ta shkëletë më kënd fëmijë. Prandaj edhe preferonin më shumë të mos u martonin. Edhe valla e kam thënë se i valla musliman. Thoshte në këtë gjithë të pallatit e shikojnë votë, pallati mund kishte rreth 12 hyrje, vetëm un kanë fëmijë. Të gjitha ti nuk kanë fëj fare. Në 52 jam pa mortu far, mund të, të gjuhet 30-40 vjeç burri, 32 nuk mortu far. Pse nuk mortu? Pse mortu? Kem përgjësi një grua, nëse po azën po ndan përse me me gjysmën e pasurisë, apo kem përgjësi edhe fëmia që kur bëhet në vitin shkëli më kam. Hë? Në This Friday edhe shkon fëmia, ma ka treguar vallahi Allahu Muslimani. Shko fëmia, edhe i thot fjalë më të Pisa, është ara. Ik, më i thot të fjalë të Pisa prinditun, edhe shkon edhe ful morreza. Kjo është ajo ajo i loj morali që kam, u kam pësuar përendimit dhe ligjit dhe tyre, njerëzve. Par ne dhe të kanë hapër azime. Par ne dhe ata, që bëjt, i marri siguracion e njerëzve sotë, zonë që kur plakështë të të bëjmë ne me lënë. Kërse ne një njësatë se kemi shumë, nësë kemi nevojë. Ne nuk kemi nevojë që ne të pagujme siguracione. Sëpse siguracion me ka dhënë Allah i më dhëruar detyre e thmijës në e prindit. Haku që ka prind tek fëmija ti, e ka detyrë të ushqejë sikurse prindi kishte detyrë kur fëmija është i votosurshënda. Kur rritet fëmija, e ka detyrë fëmija të ushqejë prindin e vet. Kurse ta, nga që nuk e bën detyrë fëmija të, të ushqejë ti ushqejë prindin e vet, kujdes të përfa, i dhon prind të mos shtet ditë, paguajë sënë 40 vjet ditë, 40 vjet, edhe shteti pasat do ta kthejë ti një pjesë apo ta ktheu një pjesë dhe sa zves kur ditë, pasa pjesë të merret ende jap. Kujdes mia, lumoj donazi. Prandaj edhe subhanallahu, Allah i perëndimit ka shkuar në katastrofë, në një çështje familjare. Marrëdhëniet familjare në, në perëndim janë, domethënë, simos më keq. Dhe gjithë kjo vjen nga që në mënyrë se si e kanë ndortuar ta jetën. Nga që ata nuk e besojnë ta, nga që ata nuk e besojnë Allah, nuk e besojnë vërtetën. Për këtë arsye ata i kanë shkëluar gjithë kufitin e zonës. Ata hakun në Allah nuk e kanë vënë, nuk e kanë ndortuar vetëm. Hakun e vetë do t'u ngatëm. Jan duke shkatrurve do të tyre me gjunafe. Dhe hakun njerëz që kanë porrën nuk e nduk nuk e nduku dhan. Pra dhe fëmijë sa mushet në diell shkagon nga shtëpia dhe nuk do të ant i farë për prindet. Dhe prindrit përfundojnë në azim. Dhe më i mirë dyre, i këto fëmijë kush është? Ës ai i cili shkon. Mbasi shkon data 8 Mars, shkon edhe në azim dhe i uron prindit atë në festën jo e nanës, festën e vet. Jo babat, sepse babası njehën, thonë, shkon i uron vetëm nanës. Në në i ron festën e e, e sajuton sepse ky është haku i saj i ditën ditë kshu e njehopin të tha domethënë çështën e hakut prindit kus se ne nuk e njehopim gjë të tillë ta dini edhe nëse ka për shqiptarët sot që javin hakun prindit dhe pretendojnë që janë e agohan prindin e mi shqiptarë morad shumë shpejt do e shikoni që do i shkeni në kamp sepse nëse u ka vënë tani kjo ka qenë trashëgimi për isamin e ata isamin do të shkënd në kamp jam kupton edhe nëse tash ti nuk do i javin më kjo është rezultati i asaj që ata shohin në televizor atë televizori Shkotë të rizunë se të trajë dukat me i mjerëze, se u tërgojnë modelin për endimor të jetës, që fëmija e shkel për i një më kam, tërgojnë një histori njërë një, që një fëmi e merë për i një vetë për të vërëar, e merë për të vërëar, edhe e qonë me i bëndë atje për të vërëar, kër e qonë atje, i fotë uh, uh, prindi po po, i fëmijës o djalot a ke nda mendin me vërtet do të vrasë apo kam mendin do të vrasë nepo po ti se do të mrasë i fotë shko mbrarr mbrarr te i vëndë ti do ta thotë sepse unë aty kam vrarë babën tim. Edhe këto shkon punë këtyre. Ja bën njëri tjetër më radh. Tregohet njëri domosdën që ka që një familje muslimane që vjen në sharr. Yetonte me këtë familje burr gruaj jeton me babai i burrit i jeton të babaji i burë në ta, dhe burri e nëzirë të jatin e ti në i dhomë jashtis. Êshtë një, një dhomë, një më i që e ka mësë. E përdoj njësa vënda i slame, jashtis e përdoj përmiqë, dhe e vun babë në i cepat një. E vun babaj në ty një i cepat, për të tuar të në vetë e lërgë, lërgë familis. Edhe shikoni një herë, në mën e jema, shikoni e familje vetë të vizetuar një shka e thotë Kjo është pia. Kjo është pia, një shtëpi që do bëjmë kur të rritemi. Edhe shikojnë një dhomë po të mbete, thotë. Shkojnë në vetëm zonë, ai, nëna, shikojnë një dhomë që kishin ftuar fëmijët. Po kjo çanash këtu. Kjo është dhomë ku do të vendosen juve, thotë, ju të njubë, thë, dy, ti të babait kur të rriteni. Kur të rritemi, do që të bëjmë printon. Edhe shkojnë thotë shoj kshu kshu dhe bëj çuni, thotë. E passe kujtonin që kishin gabimin e dyre, edhe marrin babën e dyre dhe vendosen në vendin më të mirë, thonë. Po qëse ne do sillnim më printon? Do na sillnim më vjen pa. Kjo ja. kjo është konçësia. Kjo është subhanallahu është dorë me një, dorë me një shqiptar shemo. Kupton? Ne ka bëra Allahu subhanahu wa taala që çfarë do bësh me prindërit e tu, do të bëj këtë tu. Sepse ky është hak, hak të cilën ka mëdhosur Allahu te prindi, dhe njeriu duhet t'i japë ata. Ndërsa ata të cilët nuk njohin hak vetëm se në datën 8 Mars, ata e kanë humbur, e kanë humbur pjesën e tyre tek Allahu, vetëm se nëse bëndohen në se bendohen, e njohin hakun e nënës çdo ditë në 9 tetor mars. Ne nuk e japim klanin 8 mars. Ka 8 mars për njerëzit e gjithë ditë të tjera. Në Islam nuk lejohet festimi së ditës. Islam nuk jepën të festa, Kurban Bayramin dhe Fitr Bayramin. Nëse festim së festës Ram, është bidat në Islam. Dhe haku i nenës nuk është nuk qëndron vetëm këtu. Nuk, nuk është kaq i ngushtë sa të thonë ndonjëri janë ato tatë të, të, të, të cilët e vësojnë një ditë dhe e shkelin 364 ditë. E vësojnë një ditë dhe e shkelin 364 ditë, ne e kemi fest për ditë. Bëj fjallë, pa ata që jam besë në tajtë mirë, kërse kush që gjyë në fjarë, nësë Allah në më dhurë të këthej, nësë Allah në më dhurë, në bëj për e që që jam më për haku më për ndërve, dhe jam bërë mirës në të tjure, dhe që këshu fitot gjënetje Allahut, Allahun e dhënd, dhe vërë shumë i në vërtet, kështë në pëllet.